Egunetako egun hauetako euriarekin eta hotzarekin azkauta ta gaude pensa Europa iparraldean legengo diren. Adibidez Danimarkan kan bizi da Patxi Alberdi, beraz psikiatra da eta berarekin hitz egin du eguraldiaren kondonetaz eta azkar iluntziari buruz eta horrek sortzen duen egoerari buruz Patxi Alberdi psikiatrarekin hitz egin du Anel bisok. Patxi Alberdi psikiatra kasu egun hon. Alguna una una on. Danimar kan Kopenhagen bizi zu, ezta? Bai, goke nagian bai bai. Uh -huh. Urte eskotan gainera. Zenbat urte? 20 30. 30 urte horretan. 30 urte 32 gainera. Tolosako azal da? Tolosako bai. Uh -huh. No argitzen du eguna horretan, noiz ilun du? Argitzen ba 8 8 tarritan orain, 8 eta ilun e, gutxi gorabeira, iruritan iruritan e, dago gutxi gorabeira. Iruretan, arratsaldeko iruretan ja ilun daukazue. Bai. Argi ordu gutxi beraz. Oso gutxi. Eta horrek ze eragiten dio jendeari? depresioak eta buruko gaixotasunak gehiago eragiten ditu? Iluntasun ordu asko izateak? Ez dakit, ba. Hori, bai, pizkat baino eh, gehiago bentzat, bai. hemen dien, bakkan gutxi gara bera, eguniko posta, gero ezaten dute, hemen dienten dan neguko de deitzen da hemen. Eta ba... <coughs> E, mm, Ze sintoma ditu neeguko e, depresio duen jendeak? Ba, indarregabe hititza inda, nekat da indararri gabe eta ez lanean bakarrek eh, baita egunen nureuka gustak egiteko ere indarre eh, gabea getze etaio triste pixka bat gelditzen da Trist xamar bagarreke eh, ez etxituta baino tristmar bagareketaolo egiteko nahi edo beharra handia izaten da eta hori da gana. eta ze tratamentu ematen diezu horrelako neguko depresioa duten argia hori da herremedio bakerra argia hartu bada, min lanpara batzuk ezpezalak, lanpara ezpezalak ze argia hartzeko eta orduan ba gozero ordu erdi bat, edo ordu batez, ez argia pizkat hartutak lanpara berezio oka. batzuk piztu eta hien onduan egon Bai, berdu gal, edo zerbait egiten za horrean xeritak hau. Besteik ez. Ordu herri bat ez da berrek. Uh -huh. Eta mejoria nabarmen antze dute. dutete. Bai, bai. Oso, oso no. Ondo etorriko litzaiek, ez? eguzke guzti askoko herrialdetara bidaiaztzea ere. <laughs> bai, bai, bai, bai. Baina horia oso da edo ezin dute edo Zuk nabaritzen duzu zerbait patxi? Ze? Zug nabaritzen duzu zerbait ordu arratsaldeko 7etan ja ilun daukazuelako? Nik ez, nik ez. Oin ez dut Nik, nik pentsatzen, dakit, dakit, dakit zergatik, hori zera genetikoa ezaten da, eh? Familia batzu daukatzea da, beresitasun hori eta bestiakaz. Horto uh -huh. maneriz genbiako eta da, guak horreak egitea. Eta, patxi, e, suizidioak eta horrela ere gehiago izaten direla esaten da, oso iparraldeko herrietan, eta? Bai, baina baina e, bera doa, eh? Suizidioaren e, nomenoak bera doa, dakit zergatik, eh? Bainoan ez da leno baino hobeto gabiltza horretaz bentsa. Hemen Euskal Herrian patxi aspaldionetan neuri ari duia egunero, elurra hotza, ja, bueno seguraldi neguko daukago aspaldian, zero urdinek ikusegarri bizi gara. <gülüyor> eta jende oso haserra da bide ba, ba, eta ondorioan abaritzen hasio, mendazea olko emango zeniguke psikiatra bezala ordanimarkatik. Ba, beste kalea, patez, ategatzea, hemen ere zea negu negu ole Hori esaten e, deguzea jendeara. Pazetzea, teretzeko, eta etxean geratu gabe. Nahiz eta hotzegin, euri haritu. Berdinda, berdinda, hotzata, hori berdinda, argi hartu art, behar da. Hori da zea erremilioa, argi hartu. Eguzkirek ez padago ere bai? Lainotu balin badago ere bat? Bai, bai, bai, bai, berdinda. Bueno, bueno, ba eskatzan dizugu. Ondo segi okay. patxita beste bat